Sura al imeteremka maka. Sura hii tukufu inamhimiza mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, awaonee watu wake na amtukuze Mwenyezi Mungu mtukufu, na ayaache yasiyofaa kutokana naye, na imesimulia habari za kupulizwa baragumu na shida za adhabu zitazowashukia makafiri. Na inamuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam Amwaachilie mbali anapinga fadhila alizofanyiwa na kisha anatumai bado azidishiwe bila ya kutambua wala shukrani. Na sura imebainisha vipi kulikuwa kufikiri kwa huyo mwenye kupinga na kuikataa Qur'an na ikafafanua vipi itakuwa adhabu yake katika moto wa sakar ambao unaelezwa kwa njia ya kutisha na kuhofisha. Na ikataja habari za nafsi kwa zinavyochuma khairi au shari. Naekeleza hali ya watu wa mkono wa kulia na wanavyowakejeli wakosefu kwa kuwauliza nini kilichosukumiza motoni na sura imefitimisha kwa kusimulia kuwa Qur'an ni ya mwenye kutaka kuwaidhika. na wenye kuwaidhika ndiyo watu wa chamungu na ndiyo wenye kupata msamaha Bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehma Mwenye Kurehemu. Ya Ewe uliyajigubika, umfa'anzir. Simama uone, na Mola wako mlezi mtukuze. Na nguo zako zisafishe. Na yaliyo machafu yahame. Wala tumnu tastakthir. Wala usitoe kwa kutaraji kuzidishiwa. Na kwa ajili ya mwana wako mlezi subiri. Ba sisi itapopulizwa barugumu Dhālika yawma iti 'asir. Siku hiyo basi itakuwa siku ngumu. 'Alal kāfirīna ghayru yasir wa makafiri haitakuwa nyepesi Dharni waman khalaqtu wahida Niache peke yangu nani mumba. na niliemumba wa ja'altu lahumal lammumduda Na nikamjalia na mali mengi wa shuhuda Na wana wanaonekana wa mahhtu lahu tamhida Na niliakamtengenezea mambo mazuri kabisa thumma yatma'u an azin kisha, anatumai nimzidishie kalla innahu kana liayatina anida hasha kwani hakika yeye alikuwa akizifanyia inadi aya zetu sauda. Nitamtesa kwa mateso yasiowezekana innahu fakkara wa hakika yeye alifikiri na akapima fa qutila kaif basi amiangamia vipi alivyopima thumma tena miangamia vipi alivyopima kisha akatazama thumma kisha akakunja kipaji na akanuna thumma kisha akaipa kisogo haki na akatakabbar faqala inna Haya si chochote ila ni uchawi ulionukuliwa. In hadha illa qawlul bashar. Haya si chochote ila kauli ya binadamu. Sakar. Nitakuja mtia kwenye moto wa Sakar. Wa ma adra kama saqar. Na nini kitakujulisha ni nini huwa moto wa Sakar? La tubqi wala tadh. Au bakishi wala hausazi. Law wahatul lil bashar. Kuna babua ngozi wenyewe عليها 19 جوياته و 19 وما جعلنا اصحابا النار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 maradu wal wa walinzi wa motoni ila ni malaika wala hatukuifanya idadi yao hiyo ila kuwatatanisha waliokufuru wapate kuwa na yakini waliopewa kitabu na wazidi imani wale walioamini wala wasiwe na shaka waliopewa kitabu na waumini nawapate kusema wenye maradhi katika nyoyo zao na makafiri Mwenyezi Mungu amekusudia nini kwa mfano huu Kadhalika yudillu Allahu man yasha'u wayhdi man yasha'u wama ya'lamu junudu rabbika illa hu wama hiya illa ndio kama hivyo mwenyezi Mungu humwacha apotee amtakaye na humuongoa amtakaye na hapana yeyote anayejua majeshi ya mula wako mlezi ila yeye tu na haya si chochote ila ni ukumbusho kwa binadamu kal wal -kamar. Hasha. Na hapa kwa mwezi. Na kwa usiku unapokucha. Na kwa asubuhi inakapambazuka. Hakika huo moto ni katika mambo yaliyo makubwa kabisa. Ni onyo kwa binadamu. Linashaa minkum an yataqaddama au yata'akhkhara wanaitaka miongoni mwenu kutangulia au kuchelewa kila nafsi imora kwa mabaya iliyochuma illa ashabal yamin isipokuwa watu wa kuliani fi hao watakuwa katika mabustani wawe wanaulizana Habari za wakosefu ni nini kilichokupelekeni motoni qalu waseme hatakuwa miongoni mwa waliokuwa wakisali wala hatakuwa tukiwalisha maskini wa kunna nakhuddu ma'al kha'idin natulikuwa tukizama pamoja na waliozama katika maovu wa kunna nakadzibu biyawmid din natulikuwa tukiikanusha siku ya malipo hatta atana alyaq paka yake فما ilipotofikia kama tanfahum shafaatu shafiin basi ya kitu ombezi wa waombezi famalahum anit-talkira mu'ridin basi wana nini hata wanapouza onyo hili kaannahum humurum mustanfira kama kwamba wao ni mapunda waliotimuliwa farat min qaswarah wana simba dal yurid kullu mriin ayutaa suhufan munashara ati kila mmoja katika wao wanataka apewe nyaraka zilizofunuliwa kala bal la hasha wani wao hawaiyogopi akhirah kala innahu tadhkira hasha na huu ni hukumbusho faman shaa zikara basi anayetaka atakumbuka wama yadhkuruna illa an allah Huwa ahlu wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah na hawatakumbuka isipokuwa mwezi Mungu atake uchamungu ni kwake yeye na msamaha ni kwake yeye